Що трапилося? Августин упізнав свого квартиранта. Він і не знав, що лейтенант тут начальником. Посміхнувся до нього крізь сльозу. Лейтенант зиркнув на вартового, сказав до Августина, «Ідіть, дядько, додому. Тут пост не можна. Я незабаром прийду, то й порозмовляємо». «Та я лиш поговорити хотів». Ед махнув рукою, і пошкутельгав знову до кооперативи. Крамар давав у борг, а після третьої чарки Августин почав. «Я до нього з добрим словом, а він...» Крамар сперся ліктями на шинквас, нахилився до Августина. «То звідки вартовий має знати, хто ви? Я б вам радив, щоб все йшли додому, та й не розбазікувалися, «Випили трішки?» «Та й на піч!» Мулько стало на душі Августинові. «Бо що таке копач віднині, коли й побалакати нема з ким?» І він поплентався додому, минаючи людей. З хати вийшла копачиха. «Ні, копачова на таку роль не годиться. З хати вийшла, ну, Явдоха. «Ой, Явдошко, Люба!» Ти в мене одна така, що вислухаєш і жаль, і кривду. Але в Явдохи випнулися на шиї сухожилля, мов риб'ячі ості Де був, чиї гроші пропиваєш. Я до нього ласкаво, а він дивлюсь, не вірить. Ти от скажи мені, чи зробив якому хоч тіцьки поганого, як чорного за нігтем. «Чиї гроші пропиваєш, питаю?» Скочила до очей Явдоха. «Базікати захотілося?» Поникав густин серед подвір'я. Падоньку, та чи всі таки гетшисто забули, що є на світі свято лопушного Івана? Коли ватри палять, щоби набратися на цілий рік тепла, вінки плетуть, цвіту папороті шукають, чи то все так вимерло за ту війну, прокляту, що нікому не хочеться не то сказати послухати доброго слова? Замкнула двері Явдоха. «Ночуй, коло пса, пияку, або йди, звідки прийшов». Пошкандибав Августин до песячої Буди. Пес сторожко глипав на господаря і не вилазив. «Бурку, дай хоч ти лапу». «Чуєш? Дай лапу!» Пес скрутився клубком І повернувся в буді хвостом до Августина І тут прорвало старого Він копнув пса ногою Той дзявкнув і вискочив з буди Августин лупцював його по хребті І аж тоді, коли Борко вже ледве скавучав отямився Августин Жбурнув на палицю і заплакав, вкляк на коліна, обняв пса і так сидячи, заснув біля нього. У цей час син господаря, якого міг би ось так зіграти копач, шпичкуватий у полотняних штанях хлопець, той самий, що в ранньому дитинстві бачив смерть останнього опришка, той, якого у вересні 39-го. Привів за руку до першої міської школи старий батько, який потім у гімназії дев'ять разів здригався, коли розстрілювали баудінстів, а згодом сам опинився на грані смерті в підвалі керамічної школи. Пригнав корову з пасовиська. У руці ніс козуб повний суниць. Біля воріт – Забачивши когось, зупинився, потім покликав. «Товаришу лейтенант, айдіть швидше сюди, бачите, що я вам приніс». Начальник гарнізону скуйовдив хлопцеві Чуприну. «Чим я можу тобі віддячитися за твої смачні подарунки? Дайте один раз вистрелити з вашого револьвера». Пісня Сотниківний. Усе це було й у фільмі. Проте не так. Нестор дивився на Августина, який смачно закушував вареником, і вже впівголоса доводив копачові, що з пустого чоловіка нічого не вийде, аби він навіть народився у відні, бо пусте, як той казав, ні до роботи, ні до їди, ані до пошанівку. А до келишка, то вже нема чого й казати, бо при келишку кожний себе покаже, хто він – людина чи свиня. А мудрий чоловік буде мудрим, навіть якщо він торгував худобою в пацикові. Нестор слухав і з гіркотою усвідомлював, що та сцена вийшла в нього таки блідою. А може й ні. Може, й ні, але щось несподівано трапилося з Нестором. Він тільки що навіював собі, що став щасливий, як ніколи досі. Він і насправді був щасливий, бо успіх в місті приніс йому велику радість. Оплески в залі були для нього, немов похвала матері. Такої похвали, правдивої, як материнська любов, він ще не мав. Так. Але те навіювання диктувалося не тільки втіхою, а ще й страхом, що кращого фільму зробити вже не зможе. Аж раптом і цей страх, і почуття вдоволення, які обліпили були його, наче гіпс-глиняну скульптурну модель, обсипалися, обкрешилися, і він став знову тим, яким матеріалом, який можна без кінця ні, це ще не кінець його роботі. Це лише добрий початок, має Рацію Ткаченко. Сотниківна, Вадим Іванович, Копач, Парцова, нове місто, якого не впізнав, коли опинився у сквері, і два шахісти з поїзда, яких не знав. Несторові очі, перебігали з обличчя на обличчя, зупинилися на костевому, і якась думка, наче з полох літньої ночі, засвітилася в його мозку. Він почув, як спитала сотниківна, «Де ви зараз, Несторе?» Та не відізвався, хоч і хотів відповісти, хоч бажане було для нього кожне її слово, але, боячись загубити ту ще невизначену думку, не відривав очей від Костя і запитав його –